Azkaine zara urruña eta bera herrietako lurretan dago larrun mendia, Udatiar asko eta asko erakartzen duen gaiurra, Udatiar baino hobe turista deitzea kanpotarrak urte osoan zehar erakartzen bai titularrunek. Pirineo Atlantikoetako departamendua da larrun bibia eta hogei proiektuaren bultzatzalea, eta bere alde ditu askaine, sara eta urruñako hau Ez ordea erritarrasko. Aste hauetan egin dituzten bilkura publikoetan komprobatu alizan dugun gixan. Nafarroan, beran aldiz, lapurdin ez bezala, Joseba irazoki alkatea makro proiektuenen aurka dago. Baita herritarrak ere, hogeita hamasei milioi euro behar dira gailurran egin nahi dutena egiteko. Momentuz dirugu ez badute ere departamentduak Europako laguntzak kukattea espero du. Joseba Irazoki, berako alkateak, daukan informazio apurra edabideetan soilik jaso duela aipatu digu eta bere jarrerarene berri eman digu. Eztakit eh, norden promotore, ematen du Skualdemailan, edo Pirineo Atlantikoko Departamentua mm -hmm. tigelduot edo, edo, bueno, hor eh, orkazpen bideoietan eta binten, iparraldeko hiru herriak, urruña askain eta sara ageri dire, eta kontra, eztakit, ez du daudenik, ero, ni gaiarrenen nahi zegoen inorrekin, ez, eztakit, ze, ze duten, zehazki Eta, bueno, iparraldeko naturan, Gainan ibiltzen dinen talde batek bihalizikun eskutsitz bat, e, afera honetan parte hartu borko honuken edo bildu borko honuken herrietarat eta hor planteatzen du bilkura bat egitea, pues, e, iten dugun bilkura hori eta ekusten dugun denak zer. Huan pentsatzen dut, e, imarko dira parte hartze prozesuak, ikusi jendia izai zaion eta proiektua behar den jorriatekarri edo jendian eritzirat edo pixkot zuzendu. Kade talde ekologistarekin biltzeko preste dago irazoki berako alkatea, eta larrunek dagoen bezala ere aski turista erakartzen duela iritzi dio, dena ezin delako egin turismoaren izenean.